В наступній палаті було двоє хлопчиків. Один зовсім маленький, ледь сидів, погойдуючись з боку на бік. Другий – веселий спритний карапуз, якому вже затісно було в ліжечку, і він весь час звідти видирався. Оксані той другий одразу припав до душі, і вона вхопила малого на руки, почала торсати його, улюлюкати». В цю хвилину зайшла медсестра з пляшечками біло синьоватої рідини. Ну, от, починається, невдоволено промовила вона. Спочатку ви з'являєтеся, ходите свої три тижні, привчаєте дітей до рук, а нам потім слухати їхній вереск. Спокійніше, дівчата, не дражніть бідолах, їм треба звикати до самостійності. Пробачте, але ми майбутні лікарі, а не просто дівчата виправила Оксана, але все ж таки посадила малого. «Тим більше, головою треба думати», – зауважила медсестра, роздаючи дітям пляшечки. «Всіх не пережалієш? У нормальних дітей повинні бути батьки або просто родичі». Важко було з нею не погодитися. «Скажіть, будь ласка, а хто в третій палаті?» – запитала Ніна. Жінка махнула рукою. «Безнадійна». Кинули її нам умирати. Не їсть, не п'є, не гуляє. Дівчата перезирнулися цікаво і пішли за медсестрою. Видовище, яке вони побачили, розчулило б камінне серце. Сестра поставила пляшечку з манною кашею на тумбочку. Прийде лікар, знову спробуємо через зонд. Нашій Катерині Михайлівні треба лише поспівчувати. Вже стільки разів це дурне дитя її обригувало, що можна було б і рукою махнути. «Ні, знущається з себе», – сказала вона і вийшла. Оксана не могла зрушити з місця. Ніна присіла біля ліжечка, подивилася дівчинці у вічі. «Ну, моя маленька, що з тобою сталося?» Світло карі очі дивилися в нікуди. В них вже не було сліз, але можна було здогадатися, що малеча виплакала їх усі Крізь тоненьку дитячу шкіру контурували кістки черепа Неприродно для дитини запалі щоки, темні кола під величезними очима Повна нерухомість та мовчазність Ніна помацала велике джерельце на тім'ячку Майже заросло, та й не схожа вона на рахітичну Отже, колись добре годували. Ніна взяла з тумбочки сірого гумового зайчика та потисла його. Той цікаво засвистів. «Дивись, Кетю, який кумедний заяць! Бачиш, які в нього довгі вуха!» Веселий Нінин голос завмер у тиші. Дівчинка повільно повела очима та не ворухнулася. Оксана взяла їй за руку і відчула доторк маленьких худеньких пальчиків. «Жах», – промовила дівчина, – «самі кістки. Ніколи не бачила таких дітей. Може, вона не зовсім нормальна?» «Нормальна, тільки характер складний», – відповіла лікарка, заходячи до палати. «Ну що, дівчата, на практику? Вчасно, бо в мене вже сил немає. Другу добу працюю». «Зонт коли-небудь ставили?» «Ні», – разом відповіли студентки. «Я так і знала. Дивіться, перший раз показую, потім самі будете». «Зовсім самі?» – не повірила Ніна. «Спочатку я допоможу. Але важ лікарі, якщо руки не звідти виросли, краще в інституті зрозуміти. Давайте знайомитись. Я Катерина Михайлівна. А вас як звуть? Тільки по-батькові кажіть, звикайте». Вони назвалися «Добре, до роботи», – якось зморену енергійно промовила лікарка. Вона була жінкою років 35 плюс-мінус 5, плюс, якщо зняти білий халат шапочкою і залишити її у вицвілій чоловічій сорочці та темній мішкуватій спідниці з попілястим прямим, коротко підстриженим волоссям. Мінус, якщо б причепурити, вдягнути у щось пристойніше – та підкреслити струнку поставу жінки. Впевненими рухами лікар поставила зонт і нагодувала дитину. «Невдячна праця», – пробурмотіла до себе Катерина Михайлівна. «Через 15 хвилин усе поверне». «Як вважаєте, колеги, чому?»